Pista nouă. Istoria culturii și civilizației patru roman de Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 96 Astfel statul vizigot va câștiga, la fel ca statul francilor, o unitate de ordin religios, fuzionând cu biserica. Autoritatea regalității asupra nobilinii se impune acum pe deplin. Puterea legislativă, competența judiciară și conducerea triburilor militare sunt privilegii ale regelui, în paranteză puterea regelui fiind însă constituțională, deci limitată închid paranteza. Cu timpul, regatul vițigot din Spania, deși păstrând adeseori forme exterioare germanice în esență, devine un fel de stat roman aflat în declin. O reacție germanică față de această romanizare a regatului Vizigot o reprezintă scurta domnie a regelui Vamba, se scrie WAMBA, în paranteză 672-680, închid paranteza. Dar conflictele interne, reducerea efectivului militar, creșterea puterii arhiepiscopilor de Toledo și a familiilor aristocrate, spătirea numărului latifundiilor, concentrarea bogăților în mâna celor puțini, abisul tot mai accentuat dintre aristocrație și poporul sărac, toate aceste fapte au slăbit puterea regatului Vizigot, încât în anul 711 cei 90 de mii de războinici ai regelui Roderic nu pot ține piept celor 7 mii de berberi care trec strântoarea Gibraltarului și regatul Vizigot se prăbușește definitiv, lăsând însă în istorie o contribuție deloc neglijabilă în domeniul civilizației și al culturii. Istoria ostrogoților a fost de o mai scurtă durată, dar de o importanță nu inferioară celei a vizigoților. Grupul ostrogoților din câmpia Panoniei a rămas supus hunilor, pe care i-a însoțit în expedițiile militare și de jaf din Galia și Italia, până la moartea lui Atila. se scrie A-T-I-L-A, -A, care a marcat sfârșitul hunilor, în paranteză 453, închid paranteza. Al doilea grup al ostrogoților stabilit în peninsula balcanică și aflat în serviciul Imperiului de răsărit, a cunoscut momente de glorie, începând cu cel legat de numele lui Teoderic, se scrie t h e o d -E r i c cel mare, în paranteză 475-526, închiparanteza. Crescut și educat la curtea din Bizanț, în paranteză unde a rămas ca o statec timp de 9 ani, închid paranteza, Teoderic sau Teodoric, a învățat aici arta războiului și a guvernării, cunoscând și cultura greco-romană, căreia îi va rămâne constant și devotat admirator. Trecând în Italia, îl va învinge la Achileia, se scrie A-Q-U-I-L-E-I-A și la Verona pe... Odoacru, care devenise primul rege barbar al Italiei după ce în 476 îl înlăturase pe Romulus Augustulus, ultimul împărat al Romei, și intră în Ravenna. Abia peste cinci ani după ce regele Ostrogot îl asasinează pe Odoacru, apare în locul Imperiului Roman un adevărat stat germanic, sub conducerea lui Teoderic. Ideea care l-a urmărit permanent pe Teoderic a fost să întemeieze în Italia un stat got cu o structură romană. Mai precis, pe o bază dualistă, vizigoții și romanii, urmând să aibă două administrații paralele și separate, în schimb să fie conduși de un singur rege la Roma, Teoderic, locuia în Palatul Imperial de pe Palatin, dar reședința sa predilectă era la Verona, de asemenea la Ravena, unde de altmiteri a ținut să fie înmormântat în mausoleul pe care și l-a construit bine păstrat până azi. Personalitatea superioară tuturor celorlalți regi barbari, Ghilimele, Teoderic a fost animat puternic de sentimentul unei solidarități necesare între popoarele germanice și a știut să practice o diplomație la scară europeană, închid ghilimele, în paranteză l mare, punct, muset închid paranteza. Conștient de faptul că este conducătorul celui mai prestigios regat germanic, a întreținut relații bune cu Bizanțul, al cărui reprezentant unic și cel mai puternic în Occident era și a luat titlul de Rex. Nu s-a considerat împărat, ci vicar imperial, a emis ordonanțe, dar nu legi, iar când a bătut monede, acestea purtau efigia împăratului, în paranteză la care a adăugat doar monograma sa, închid paranteza. Prin legături strânse de familie, voia se pare să creeze un sistem de state germanice solidare în zona mediteraneană. În același timp a dovedit un clar atașament față de instituțiile Romei. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În proclamația sa din anul 500 dată la Roma, regele Vizigot declara Ghilimele, ne bucurăm că trăim sub regimul dreptului roman pe care dorim să-l apărăm cu armele în mâini. La ce bun că am înlăturat dezordinea barbară dacă nu pentru a ne trage din legi regulile de viață. Ambiția noastră este să obținem cu ajutorul lui Dumnezeu asemenea victorii încât supușii noștri să regrete că n-au trecut mai devreme sub stăpânirea noastră. Închid ghilimele, în paranteză, Casiodorus se scrie că A-S-S-I-O-D-O-R-U-S, -S -O -O varie, se scrie V-A-R-I-A-E, trei roman, 43 închid paranteza. Încheiat, notă 1. N-a schimbat nimic, nici în sistemul administrativ roman, nici în cel juridic și nici n-a revocat din posturi pe vechii funcționari romani. În cei 36 de ani de domnie, în paranteză din care 30 au fost ani de pace, închid paranteza, pământurile părăsite au fost cultivate, terenurile mlăștinoase au fost asanate, s-au construit drumuri și canale. Viața culturală a căpătat un impuls deosebit datorită învățaților celor mai vestiți din Italia, pe care Teoderic i-a chemat la curtea sa, în fruntea cărora se aflau. Boetius, se scrie B.O.E., și Cassiodorus. Splendorile artei bizantine din Ravena, unde regele a ridicat biserici, palate, baptistere, mausoleul său și propriei statuie ecvestră, se datorează lui Teoderic. Figură, pagina 95 reprezintă regele vizigot Recared cu un grup de episcopi miniatură din Codex Vigilanus secolul 10 biblioteca mănăstirii Escorial în paranteză Spania închid paranteza închiat figură figură pagina 97 reprezintă o hartă Spania vizigotă legendă liniile punctate reprezintă limita regatului în anul 711 Liniile continui reprezintă limita vechiului regat suiev și liniile punctate mici reprezintă limita recuceririi temporare a bizantinilor. Zonele hașurate cu linii diagonale orientate spre stânga reprezintă zona cu populația vizigotă, iar zonele hașurate cu liniile îndreptate spre dreapta reprezintă zona cu populație suievă. Încheiat figură. Figură pagina 99 reprezintă o poză. Biserica Vizigotă San Pedro de la nave secolul 7. El Campanilio se scrie că M p, anu, il, l o, în paranteză provincia Zamora, Spania, închid paranteza, încheiat figură. Amala Asunta, fica și succesoarea lui, în paranteză dar în calitate de regentă a fiului ei minor, închid paranteza, a strâns mai multe legăturile cu Bizanțul. A căutat în mai mare măsură decât părintele său să elimine neînțelegerile dintre goți și romani, reducându-le acestora din urmă impozitele și conferindu-le titluri și demnități, iar fiului său i-a dat o educație pur romană. Amala Asuntei i-au urmat doi regi incapabili. După care, armatele bizantine, sub conducerea generalului Belizarie, ocupă Roma, în paranteză 536, închid paranteza, și orașul de reședință a regelui Ostrogot, Ravena, în paranteză 539, închid paranteza. După reîntoarcerea lui Belizarie la Constantinopol, ostrogoții îl aleg rege pe... Inteligentul și energicul Totila, în paranteză Baduila, se scrie B-A-D-W-I-L-A, închid paranteza, care, după un lung asediu, ocupă Roma, în paranteză 546, închid paranteza. Armatele bizantine intervin și, după câteva victorii, Italia redevine, în paranteză, în 555, închid paranteza, provincie a Imperiului de Răsărit, care creează un exarhat la Ravenna. Până la apariția Longobarzilor, o parte din ostrogoții care au supraviețuit războaielor cu bizantinii s-au refugiat pe teritoriile germanice transalpine. Marea majoritate însă fie că s-au angajat ca soldați în armata imperială bizantină, fie că au rămas și au fost absorbiți în masa populației romane italice. Un alt mare trib din grupul goților au fost gepizii. Separându-se de goți încă din secolul al III-lea, au rămas un timp în delta Vistului, i-au împins pe Burgund spre vest și au ajuns în bazinul nord-dunărean în secolul al V-lea. De aici s-au alăturat hunilor împreună cu care au fost învinși pe câmpiile catalaunice, după care s-au retras și s-au stabilit în Dacia, în paranteză în special în Transilvania, închid paranteza. După ce vizigoții au părăsit teritoriul dacic, gepizii au ocupat regiunea dintre Tisa, Dunăre, Olt și Carpați. În 567 au fost nimiciți de longobarți și avari. Nu fără a fi lăsat însă în urmă grupuri răzlețe ale căror urme au fost atestate arheologic până la cel puțin în secolul al IX-lea. În paranteză, de pe urma acestei conviețuiri de câteva secole cu populația locală, ne-au rămas de la gepizi câteva cuvinte ca Nasture, și altele, închid paranteza. Vandalii Pe la mijlocul secolului al III-lea, Vandalii, vezi notă 1, originari din nordul Iutlandei și din regiunea de a Mării Baltice, cuprinsă între Oder și Vistula, au coborât spre centrul Germaniei. Citesc notă 1. Menționați de Plinius, în paranteză hist.nat. roman, 14, liniuță 99, închid paranteza, și de Tacitus, în paranteză Germania, doi roman și 93 roman, închid paranteza, ambii autori dau numele de vandali nu unui anumit popor, ci unui grup de popoare barbare germanice. Încheiat, notă 1. În paranteză, de aici, între anii 332-337, grupul tribal vandal al Hasdingilor a făcut incursiuni în Dacia apusana unde s-a ciocnit cu goții în zona Mureș-Criș, închid paranteza. În 406, însoțiți de grupuri compacte de alani și de suievi, vandalii au traversat Rinul și, timp de aproape 2 ani, au jefuit Galia. La sfârșitul anului 409 trec Pirinei. În peninsula iberică, romanii îi recunosc ca federați, triburile alanilor se așează în Lusitania, în paranteză, Portugalia de azi, închid paranteza. Cele ale suievilor rămân în regiunea nordvestică în Galicia, iar triburile vandale ocupă regiunea sudică betica romană, devenită acum Vandalusia, în paranteză, actuala Andaluzie, închid paranteza. Figură pagina 101. Îmbarcarea armamentului și a proviziilor în expediția pentru cucerirea Angliei de către normanzi în paranteză 1066, închid paranteza, scenă de pe tapiseria, în paranteză, din epocă, închid paranteza, din Bayex, se scrie B-A-Y-E-U-X, încheiat figură. În 429, sub conducerea regelui J. Seric, în paranteză, sau Gen Seric, 389 477, închid paranteza, vandalii în număr de 15-20 de, de luptători trec Gibraltarul și, fără să întâmpine rezistență armată, se stabilesc de-a lungul coastei nord-africane, unde întemeiază un regat vandal cu capitala Cartagina. Băștinașii berberi, nemulțumiți de stăpânirea romană, i-au primit ca pe eliberatori, în timp ce romanii au încheiat cu ei o alianță, în paranteză foedus, închid paranteza, în schimbul unui tribut. Până la această dată, vandalii nu și-au creat un ghilimele stat închid ghilimele. Noțiunea însăși le era funciarmente străină. Nu erau până la așezarea lor în Africa decât un ansamblu de triburi, o grupare instabilă și temporală. Aici au devenit sedentari. Majoritatea latifundiilor romane au fost transformate în mici gospodării individuale. S-au creștinat, convertindu-se la arianism și organizându-și, la fel ca și ceilalți barbari ariani, o biserică autonomă cu preoți și episcopi recrutați, atât din mediul vandal cât și din cel roman. Față de romani, Geiseric s-a comportat ca un rege independent, a pus stăpânire pe Cartagina fără să distrugă nimic, pe arsenale, șantierele navale și pe numeroase corăbii ale romanilor. În felul acesta, și-a echipat o flotă de război și a cucerit Corsica și Sardinia, terorizând Mediterana prin acțiunile sale piraterești. Excelent organizator, vezi notă 1, Geiseric a eliberat populațiile locale de sub autoritatea romană, a luat în mâinile sale întreaga putere de stat, a întreținut construcțiile de interes public din capitală și a construit baze de sprijin pentru flota sa din Sicilia sau din alte puncte ale Mediteranei și înciocnirile cu flota romană, în paranteză din 461 și 468, închid paranteza, a învins-o. În același timp a încheiat acorduri ferme cu Roma și Bizanțul. Citesc notă 1. Istoricul Procopius din Cezarea, care l-a însoțit pe Belizarie în compania contra vandalilor, îl consideră pe J. seric unul din cei mai mari regi barbari, al cărui prestigiu a rămas viu în memoria poporului său. În paranteză, istit punct războaielor 2 roman, 2, 22 și 3 roman, 1, 4, închid paranteza, încheiat notă 1. Dar în 455, armatele lui G. Seric, prin surprindere, și-au făcut apariția la porțile Romei. Fără a întâmpina rezistență, au ocupat orașul. Timp de 14 zile, Roma a fost jefuită de opere de artă, de o mare cantitate de aur, precum și bogate prăzi de război, luate anterior de romani. În paranteză, printre care și tezaurul templului din Ierusalim, adus la Roma cu patru secole în urmă de împăratul Titus. Închid paranteza. Vandalii au adus în Africa mii de prizonieri, vânzându-i apoi ca sclavi. Au luat ca o state cepe însă și văduva împăratului Valentinian, trei roman, împreună cu cele două ofice ale ei, dar fără să verse sânge, fără să distrugă monumente sau clădiri publice și fără să dea foc caselor. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Nu la fel au procedat romanii în 146 înainteire noastre împotriva Cartaginei, când după o oribilă baie de sânge au jefuit tot ce au găsit, au incendiat splendidul oraș Punic și l-au ras de pe fața pământului ducând în sclavie întreaga populație rămasă în viață. Termenul de ghilimele vandalism, închid ghilimele, prin care populația va stigmatiza acest popor, a fost creat în 1794 de episcopul francez Gregoire, se scrie g -r cu accent ascuțit, g -o -i -r de Blois, se scrie b -l -o -i s Germanii au protestat contra acestei ghilimele injurii aduse strămoșilor, închid ghilimele. Pentru Schiller, se scrie S-H-I-L-L-R, adevărații ghilimele vandali, închid ghilimele, au fost francezii care au jefuit din Grecia operele de artă. Atrocitățile n-au constituit un monopol al vandalilor. Firește că romanii i-au zugrăvit în culorile cele mai negre, la fel și cronicarii creștini catolici, pentru că vandalii erau ariani. Dar pentru teologul și istoricul spaniol contemporan Orosius, în paranteză mort în 418, închid paranteza, invazia vandalilor a fost mai puțin brutală decât tirania romană, în paranteză conform Curtoa se scrie k o ois, r t o i s închid paranteza. Încheiat, nota 2. Incapacitatea urmașilor lui J. Seric, în paranteză hundrich, se scrie h u n d r i h Guntamund se scrie G U N T -H A M U D. Trasamund, vezi nota 3, se scrie T H R A S A M U D. Hilderich se scrie HI I L D I R I C H, vezi nota 4. Închid paranteza. Clima africană, greu de suportată de oamenii veniți din ținuturile mării baltice, desele epidemii și, în fine, victoria armatelor bizantine ale lui Belizaire din 534, când ultimul rege vandal, Gelimer se scrie gâier lui Imier, a fost luat prizonier, au pus capăt puterii regatului vandal. Citesc notă 3. Incapabil ca rege, Arian fanatic, dar un om foarte cultivat și inteligent, Gilimele, Trasamund este fără îndoială cel mai simpatic dintre Regii Vandali, singurul pentru care valorile umane n-au fost nici indiferente, nici de disprețuit. Închid Gilimele, în paranteză că punct, Curtoa închid paranteza. Încheiat notă 3. Citesc notă 4 care se considera mai mult roman decât barbar. De fapt, roman, după mamă, Hilderich a stat câtva timp la Constantinopol, unde a fost oaspetele împăratului Justinian. Încheiat notă 4 Nordul Africii a redevenit în paranteză pentru un timp închid paranteza provincie romană, iar vandalii au dispărut din istorie. Figură pagina 103 Reprezintă o hartă Italia longobardă la sfârșitul secolului 6. Legenda Zonele hașurate cu linii diagonale orientate spre dreapta reprezintă zone de munte. Săgeată orientată spre stânga reprezintă itinerarul lui Albuin, în paranteză 568-572, închid paranteza. Zonele punctate înconjurate de linii punctate reprezintă zona bizantină către anul 574. Pătrat reprezintă centre ale rezistenței bizantine. Zonele punctate reprezintă recuceriri ale exarhului romanos către anul 590. Încheiat figură Longobarzi Distrugerea de către bizantini a regatului Ostrogot a deschis calea ultimei invazii germanice a Longobarzilor. Ghilimele, poporul germanic cel mai feroce, renumit prin sălbăticia sa, închid ghilimele, cum îl caracteriza în secolul I, înainte ere noastre, istoricul Veleius, se scrie v e l, -L e i u s Paterculus. Originari din insula suedeză Gotland, Longobarzii s-au stabilit mai întâi în zona cursului inferior al Elbei, unde au fost învinși de legiunile lui Tiberius, în paranteză 5, înainte ere noastre, închid paranteza. Migrând în secolele următoare spre sud, au ajuns în paranteză în 489 închid paranteza în sudul Austriei actuale pentru ca la începutul secolului al VI-lea să treacă în Panonia, unde au fondat primul regat longobard sub regele Vajo, se scrie WAKHO, în paranteză circa 510-540 închid paranteza. Acesta s-a aliat cu francii, în paranteză căsătorindu-și fiicele cu trei regi merovingieni. Închid paranteza. A întreținut relații strânse cu Bizanțul, vezi notă 1, a ridicat nivelul de civilizație al poporului său seminomad și a adoptat religia creștină ariana. Regele Longobard, Alboin, după ce îi învinge și îi risipește pe Gepizii din panonia, în anul 568, coboară în Italia cu întregul său popor, în paranteză aproximativ 130.000 de suflete, închid paranteza. Cucerind ușor câmpia padului, care, după numele cuceritorilor, se va numi până azi Lombardia. Cucerește orașul Milano și, după un asediu de trei ani, Pavia, în paranteză 572, închid paranteza, care, din 626, va rămâne capitala regatului Longobard din Italia. Citesc notă 1. În ale cărui armate s-au înrolat numeroși Longobarzi, Bizanțul le va acorda subsidii pentru a lupta contra francilor și goților. Încheiat notă 1. La scurt timp după asasinarea lui Alboin, Longobarzii decid să fie conduși timp de 10 ani de 36 de duci confederați, perioadă în care vor avea loc expediții militare ale francilor aliați cu bizantinii. În paranteză, de fapt, caracterul pe care l-a luat la început ocupația Longobardă din Italia a fost acela de colonizare militară, închid paranteza. Regalitatea va fi reîntronată în 584 cu autarii, se scrie aut-h-a-r-i. Acesta stabilește ordinea, paranteză, dar în sud, bandele continuau să jefuiască, închid paranteza, și caută să ajungă la un acord cu francii, cu bizantinii și cu populația romană pe care longobarții o trataseră foarte brutal, nu cum procedaseră ostrogoții sau vizigoții. Când fiul său, regele Agilulf, consolidează statul Longobard în paranteză, care însă n-a avut niciodată coerența celui al francilor sau al vizigoților închid paranteza și reia politica de expansiune, el se va lovi de opoziția unui element nou care, alături de Longobarzi și de bizantini, aspira la suveranitatea asupra Italiei, papalitatea. Cum exarhul bizantin din Ravenna era slab și incapabil, papa devenise unicul reprezentant al Italiei romane. Papei Grigorie cel Mare, în paranteză 590-604, închid îi se va datora apărarea și salvarea Romei asediată de Agilulf. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ineficiența în Italia a puterii și suveranității bizantine a făcut ca papa să-și asume îndatoriri și responsabilități politice față de romani și în felul acesta să devină de facto, dacă nu, de jure, adevăratul suveran al Romei. De la această dată, în astfel de împrejurări și din asemenea motive, au început acum să se pună temeliile viitorului stat al Bisericii, în paranteză, conform Mare.NAC, închid paranteza, încheiat notă 1. Pe de altă parte, catolicismul roman se va impune progresiv asupra arianismului longobarzilor, încât unitatea religioasă va fi realizată în curând. Bariera religioasă căzând, fuziunea celor două popoare, roman și longobard, va fi considerabil ușurată. Începând din secolul al VIII-lea, vor fi obligați să presteze serviciul militar nu numai longobarzii, ci și romanii, cărora le vor deveni acum accesibile și demnitățile și funcțiile publice. În felul acesta se va realiza o nouă stratificare socială. Figura pagina 105 reprezintă o poză. Mausoleul lui Teoderic, construit în 520. Cupola, dintr-un singur bloc de calcal, are diametrul de 11 metri. Ravena Încheiat figură Sub regele Lüthbrand, în paranteză 712-744, închid paranteza, regatul Longobard atinge apogeul. Regalitatea se consolidează în pofida tendințelor centrifuge ale ducilor. Liutpran a promulgat și un înțelept cod de legi, totodată a urmărit și să cucerească noi teritorii atât bizantine cât și pontificale, ajungând chiar să asedieze Roma, în paranteză 739, închid paranteza. Dar sentimentele sale de ordin religios l-au determinat să se retragă, fapt care implicit a însemnat un moment de consolidare a puterii temporale a papalității. Regele Astolf, în paranteză 749-756, închid paranteza, ocupă Ravena, Pentapolis, vezi, notă 1, și asediază Roma. Citesc notă 1. Teritoriile celor ghilimele 5 orașe, închid ghilimele, în paranteză Pentapolis, închid paranteza, Rimini, Pesaro, Fano, Senigalia și Ancona, în paranteză cu numele lor actuale, închid paranteza, încheiat, notă 1. Papa cere în două rânduri ajutorul francilor care intră în Italia. Pe pincel scurt emite actul simbolic de donație către papa a mormântului Sfântului Petru, în paranteză Patrimonium Petri, 755 închid paranteza, act prin care se întemeiază formal statul bisericii, iar papa este recunoscut și ca suveran laic plasându-se din punct de vedere politic sub autoritatea și supremația regilor franci, în paranteză, iar mai târziu a împăratului german, închid paranteza. O nouă etapă în istoria Longobarzilor, marcând în același timp și sfârșitul lor, începe odată cu domnia regelui Desideriu. În conflictul dintre rege și papă, în paranteză, primul îi susținea pe ducii Longobarzi, rebeli, închid paranteza, papa Adrian I cere ajutorul regelui Franc. Carol cel Mare intră în Italia în paranteză în 773, închid paranteza, cucerește Pavia și odată cu capitala cade întregul regat longobard. Dezideriu este detronat. Carol se încoronează la Pavia ca rege al longobarzilor și Italia septentrională devine o provincie a regatului francilor. Un timp, forma de guvernare longobardă a continuat, longobarzii s-au menținut nominal la putere până în secolul XI. De fapt, însă, după anul 776, au dispărut de pe scena istoriei. În domeniul civilizației urbane, contribuția longobarzilor a fost notabilă. De asemenea, în artă, îndeoseb în arhitectură, sculptură și mozaic, deși aici au rămas esențialmente debitori bizanțului, longobarzii au cultivat o limbă latină corectă. Au lăsat din limba lor o sumă de termeni militari și juridici sau cuvinte relative la organizarea administrativă și la viața socială. Iar aportul lor la ghilimele renașterea carolingiană, închid gilmele va fi marcat prin personalitatea Lombardului Varnefrid, se scrie W-A-R-N-E-F-R-I-D, rămas pentru posteritate cu numele de Paul, diaconul. Francii Ghilimele Francii sunt unul din popoarele germanice care apar cel mai târziu, unul dintre cele ale căror origini sunt mai obscure. Cu toate acestea, ei vor fi principalii beneficiari ai migrațiilor singurii, ai căror operă continuată de-a lungul întregului Ev Mediu timpuriu va exercita o influență profundă și durabilă asupra istoriei Occidentului. Închid ghilimele, în paranteză l -mare, punct, muset, închid paranteza.